то не людина, то звір. «Да, я звір», стрибав з коженів Шакула, вимахуючи ножем, покинутий батьком. І мати відцуралась, і сидів сім років у клітці. «Я гідь, покидьок, пропащий, зате ви переді мною на задніх ратицях, зате живу, як мені хочеться, грабую, ріжу, вбиваю, гуляю». Змокрилий, стомлений, Засапаний, шакула впав на траву, Розкинувся, встромивши поруч себе у землю ніж. Запанувала тиша. Зошит догорів, залишилася купка попелу, Наче з чернілий гриб порхавка. Сірчали коники в траві, Щебетали пташки, Над галявиною пурхали метелики. Затрескотіла сорока і замовкла. Через якусь хвилину знову долинула різка, коротка і чиста її тріскотня. Ми дивилися в ліс, у той бік, звідки стрикотала сорока. Наче груснула, як ото під ногою суха гілка. Ні, мені не здалося, бо клава зиркнула на мене. Бандити насторожились. Шакула витягнув ніж із землі, поправив пістолет під сорочкою, а Філон сів прямо на кошик з грішми. Знову хрусь-хрусь, ніби хтось іде, прошепотів Юрій. Хто йде? Стривожився Шакуа, волкувато озираючись. Де вони? Намагався звестися Філон. Ми собі з Клавою встали, сповнюючись надією на порятунок, пильно вдивляючись у ліс. Не я, бо не смілись би. А Юрій взяв за руку клаву і мене. «Не пускай їх, Шакула, не пускай!» Вереснув Філон. Ми зробили лише кілька кроків, як одним стрибком на нашому шляху постав Шакула з ножем, зігнувся, аж вигнулась з дугою спина, ніби у розлютованого кота. «Назад!» – загорлав. «Не пущу!» Прямо на нього пішов Юрій і поїв нас за собою. Шакула перекинув ніж улів руку, із-під сорочки вихопив пістолет, націлився у Юрка. А мені здавалося, що чорна цятка дивиться просто мені в очі, і от-от з неї вирветься смерть. Одначе Юрко не спинився. Залишив нас і сам. Мною тіпало, мов, у пропасниці. І паморочився світ. Юрій безпомічний, без окулярів. Затупцював на місці, мружився, намагаючись хоч щось розгледіти. Максим сидів. Клава стала пліч-о-пліч з Юрієм. «Назад!» — відчайдушно крикнув Шакула, і... Мене оглушило. Але перед тим я почула, як між мною і Юрієм щось дзизнуло. Я, мимоволі волі, присіла, підломились ноги, і бачила, як хитнувся Юрій, а Клава підтримала його, щоб не впав, і аж тоді кволо... Забилася думка що то пролунав постріл, і, напевно, він поранений, але звестися я не могла, і закричати теж не знаю, куди біг Максим, що опинився коло Юрія, який зненацька вчепився йому в горло й душив. Це я, Макс, хрипів, відбиваючись від нього, і Юрко врешті його відпустив. А шакула розкарякувато стояв попереду і страшно шкірився. Не опускаючи зброї, навколо гостро пахло чимось паленим, немов сіркою. Шакула показав Максиму пістолетом на колоду, і той слухняно повернувся на своє місце. Було якось незвично тихо, мов після раптової зливи влітку. Я поволі приходила до тями, і чим яснішало в голові, Тим дужче піксором, що не встояла, як клава пліч-опліч з Юрієм. От пострілу, наче щось надломилось у мені. Відібрало волю і рішучість. Я зневажала сама себе. «Стривай! А куди ти, Макса, хотів бігти, га? Згадав Шакула і рушив до нього, ховаючи пістолет під сорочку. Спинився навпроти. «Ану, встань!» І коли той встав... Задер йому теніску і почав розтибати штани. «Не бійся, не зроблю євнухом. Я тільки...» Повідрізав гудзики і жбурнув на землю. «Ось так. Тепер тримай руки в кишенях. І скинь свої капці». Шакула перевзувся у Максимові сандалети. охо реготав Філон. «Ну і втнув, як у кіні». Максим скидався на великого, намокло птаха, який розпустив крила для просихання. Відвикликав жалість і водночас відразу своєю покірністю, хоча наш опір бандитам теж досі не дав ніяких наслідків. Проте ми не мовчали, щось робили, прагнули звільнитися і боялись. Боялась я, а Клава – ні тільки за Юру. Що ж робити? На кого надіятись? Я і Клава, а я ж писала твір, образи Уляна Громова і Любошевцова. А хто ми? Хто? Он він пішов, скалив зуби, велицювати, з прилиплим до лоба чубчиком, впевнений у своїй силі, безпечний і нахабний. Вже скільки того збиткування у нього на совісті. А скільки попереду, мамо, я скочила на ноги і, мовись заплющеними очима, накинулась на шакулу, що саме порівнявся зі мною, била його кулаками і кусала, вищала, наче навіжена.